Вона ледве кліпала за пухлими, наче синюватою рідиною налитими очима, зігнуто хиталась з боку на бік і чудно тремтіла. Чи вона чула що-небудь, Чи розуміла що-небудь? Не можна було бачити. Ну, надумався за ніч, голосно, як до глухого, крикнув голова. Постать поворушила губами, лизнула їх язиком, і нічого не сказала. «Ну, кажи, кажи, признавайся, ти американський агент, правда?» «Кажу, признавайся, а то живим звідси не вийдеш». «Кажи, хто ти?» Степан Петрович дрібно-дрібно тремтів і не відповідав. Думати йому було надзвичайно важко. Але, розуміється, вони його вб'ють, коли він не признається. Це вже видно було з усього. І раптом... Він аж скинувся від самої думки, що звідкись вирнула у мозку. Добре, я признаюсь, але дайте води. Признаюсь, все правда, грізно і неймовірно, скрикнув голова. Признаюсь, признаюсь. Дайте йому води, ціле відро, але гляди. Якщо ти дуриш, замучу. Признаюсь, крикнув Степан Петрович і жадно витягнув страшну свою голову до МВД, що ніс із коридора уже заздалегідь приготоване для відливання відро води. Припавши товстими губами до піднесеного йому до рота відра, він почав пити з таким тремтінням, цоканням зубів. Об і звуками ковтання, що всі мимоволі заціпеніли і невідривно стежили за ним. Він кілька разів передихав і знову прилипав до води. Нарешті остаточно одхилився, витер рукавом мокре підборіддя й уста і, не мов би трохи оживши, глянув на суддю. Вони мовчки, але й загрозливо ждали. Степан Зробив зусилля, розкрив уста, щоб сказати щось, столив їх і нарешті рвучко викинув з них Я, американський шпион. Судді зробили рух задоволення і тріумфу. Нарешті, як тебе звуть Джон Едісон? Секретарю? Записуй коли тебе прислано до Совєтського Союзу. Джон Едісон повільно покрутив головою і хрипко сказав, «Я більше нічого не можу вам сказати. Це державна таємниця. Я не можу говорити про неї при всіх. Я можу сказати все тільки вашому урядові. Подвезіть мене в Москву або в Київ. Я дам всі показання начальнику і українського МГБ або голові уряду. Це не входило у розрахунок суддів. Це зменшувало заслугу їхню. Але домагання американського шпигуна було таке законне, логічне і, може, корисне для держави, що відкинути його було навіть небезпечно для суддів. І вони вийшли у коридор де, зачинивши за собою двері, вчинили нараду. Вона тривала недовго. Було постановлено вислати Джона Едісона у супроводі уповноваженого МВС і одного МВД-иста до Києва з рапортом, у якому секретар мав викласти усіх деталях заслугу керівника досягнення жовтня у розкритті американської диверсії на Україні. Так і було виконано. Американці Джона Едісона було нагодовано, вмито, перевдягнено в чисту його косоворотку, що була в клунку, дано навіть цигарку, і увечері посаджено в супроводі мрійного уповноваженого МВС та одного МВД-иста у потяг, що йшов на Київ. Вранці наступного дня спеціальне урядове авто привезло із київського вокзалу до начальника українського відділу МДБ Американського агента шпигунства на Україні Джона Едісона. Начальник, попереджений ще з вечора телефоном про цю незвичайну подію, уже чекав на нього.